Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama taslima kaseera. Allahun megjendrore falendrojm me pritjen tim dhe falja kërkojm. Ne vdotat bekimet e Allahut, qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjes e tij, uh, shokut dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrëdhë dhe zë besëmëtarë, njëriju nga natyra ati gjithmonë së nënë dhe përpjeket që të arrinë të miren. Të arrinat që bën rahat, lëftën kunder zë raziku që i ka nësët zdo problemi që je vërshësë njëtën e kështë më radhë. Mëndaj e mira e këzënë nërësa ekeqe dhe vështërsia e piklan dhe ajë për ta rrit këtë nivell të tjetuarit jap mund vazhdo shumë po njëri ju mundohet në format të ndryshme ndjeg rrug të ndryshme për marit një të mirë që ajë mëndën se i duhet njët në një ti po adhe një ekeqe rrezikon qëfar dhe qofta jo një problem së prov të nëton me e mbrojt vetën nga rreziku i asaj të keqe. Po edhe nëse goditet nga ndonjë e keqje, nga ndonjë pakëndshme, tenton që në forma të ndryshme me larguhat nga jeta e tij, nga vetja e tij, që me etumirë. Dhe kjo është normale që Allahu te bara këtë natyrshëm, njeriu e ka kriju në kët gjendje, në kët natyrshmëri. Ku është problemi? Problemi është ku nëriju në përpjekën e ti për me lërgut keqen, në përpjekën e ti për me e evitut keqen, për me umbron nga keqen, për me arrit një të mirë, nuk i zgjedhë metodat. Nuk shikon sa ashtë e lejuar, e ndaluar, a në regull, a nuk e regull, a është kjo aje që i garantën sukses në përpjekën e ti a nuk është, këto është problemi. Ma nëriju ku në është, i kapluar nga ndonjë provë e caktuar, gati çdo këshill, çdo fjalë që thot dikush ka çhep më pru. Do të thëkë kjo është ajo që minimal, do të thëkë kjo është më zgjidhje. A është në rregull, në korregull, pastaj nuk është ndoshta shumë prioritet për të. Do të nisi besimtarë ke një obligim të ndrozur që të vërfiei që më të japim mundin ton maksimal për me arritë të mirën dobëshmën. Për mështë nga ka të bëjmë e mirëqenën të një corë, me shëndetin, me që ka të qovë që është e mirë. Edhe është e kërkuar fëtarefë që një të përpjekime në vazhdimësi që me e ljargut keqen, me e mbrojt vetën nga keqja. Dhe gjithashtu, nëse nga prejkë në një pa këndshmeqë, të ljargojmë edhe të shkërëm vetën nga ndikimi e saj. Por, në këtë që Allah në ka mësu dhe në ka unëzu, A ka edhe udhime se simi a bë këse i pune, pa të shumë se po. Për njerëzit, si kur që e firmana, në nga rkesën e tyne caktuar për të arrit një të mirë apo për të dargunit keqe, në në kërjes është ndodhë që mos më u interesur shumë për rrugën që e ndjekin me të da që i përdurim e tjera më radhë. Fetërreshtë në drëzër, për të qenë funksional për të qenë funksional një shkak, një sebeb përsi të qenë i pranuar që ne ta përdorim pasojë si mjet në arritjen e mirës e lërimit të keqes do të ne posa kushte vetë. Jo çdo jo çdo faktor, jo çdo sebeb që na thuhet apo na mendojmë se është sebeb li e do ne përdorim. Jo Nga se ka sebepe për shëmë që fara nuk janë me ndikim. Ka disa që kanë ndikim, por dëmë i tjurë është mëj madhë. Dhe në nuk lejojnë me marë që për marit një, një, caktuar, një të mjë të mjë të vëgëllë të caktuar, mi i shkaktu vetës dëmë e tjirat më dhaja. Kjo fëtërishë është ndalumën. Për ndaj, se të nga të kushtet që besimtari do një pas për asysh kërë dënë me e përdojnë një mjetë a ban, a zban që shë verifikohet këpon ka dështër regla për këtë në në përënë dy për t'ju një, një, një, një kryesore e që pas taj në këto dyja ka së një me tjera ansore por të dyja jenë kryesore e para të nërodër që do një pas për asysh për me e përdojnë një mjetë me arit një të mirë një rahatijë me e lërgunit keqë e para që është, për kushtë të në kryesur është, që ajë mjetë të këtë legitimitet fetar. Shërjatik. Donë Zotë Gjellewale e ka lejuar. Zotë Gjellewale e ka uzuar për te, e kështu më radhë. Për shambull, sa ka uzimet e Muhammedit, sallallahu a sallam, ku thot, kush e thot këtë dua, e mbrunë Allah nga kje e kjeqe. Ku thot, për kështu më kështu, Ose kemë aftueshmëri që tashtim të thon çdoa dhe më, më bërt nga keqja po. Për shkakun ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për sura El Fatiha që në ato namaz Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Ar Rahim. Sa është, sa është me karakter shërues. Em në ka e shafia. Një nga emrat e surës El Fatiha është, -shafia. është -shafia e shafia. Qort është shafia shëruese. Allahu i jalluaka dhon këtë karakter. Donse një vendos dorën e tij ku i dhën Ose ka një këtuar, fatiha, kanë një problem saktuar dhe këto sura Fatiha, kjo ka dërmuar masë të dhëra për mlargu dhimbën e tij. A larguo apo zargohet? Ka të tjera pas ai faktor. Bindja e tij, koncentrimi i tij, këto tjera të më ndikojnë mirë pa çsebab. Po. Kurani përsiç është ilaç, është shërim. Allahu thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'mineen." Ne e besojmë që Kurani që ai është shërim dhe është mshir për besimtarët. Andaj, ne e kemë në varë Të duhrë, e kemë më bërë të duhrë Mirë, po përshamë se njëri Të ndonë, ndonë vazër, Thot Kusht e kënën qitë surë Të Kur'anit Allahu e mbron nga varfënija Qe i themi Kusht ka thonë kështë Po Kur'anit Kur'anit është e vërtit Por duhet me e legjitimu Edhe përdurimin e Koranit. Jo me përdu për qëka të dushti. Nga se Allah se ka bu për gjithës që ka të. Për ndaj është më rëndësi që në këtu se bepe me verifiku. A ka argument, a s'ka argument, ka bazë, s'ka bazë. Për në përshamu kushtë dënë këtu edhe jep të ashtë propozime. Apo, mirë këtsurë me knullë, kur njësështë në dhëtëm. Po së ka knullë, për i gamë me rësëmë. Me këm mir Andaj duhet që kushti i parë me kënd ky që të legitimohet shkaku, faktori nga ozimet e fesë. Siç e thash Kurani për shembull, pastaj pejgamberi sa pa të and pa urdh zgburimet shkërcësuare ka përmendur se mjalti është me vetishë ruse, për shembull. Pastaj na ka përmendur, po për shumë sënase, kjo është mbrojtje nga kjo, e kështu për me i përdorim këtu. Masmin detores që ti me gatavë. Pra ndaj përëndësëshmë është Me e përdorë një mjetë saktum Për një të mirë Ose për me lërë një të keqëa Do të me qërë A ka basë fëtare E dyta të ndërësët që do të me pasë përëndësë është Qështja që E ndërëllë me përvoje njërzore Dhe aspektin që sot qëtë Aspektin shkelësor Për shambull Nëse, nëse kikë këgdhimbje E përdorë një hap Këndë d dhe dykush ku ki argument që që kuj hapë të dargëndimjen, a ka në kuran në dykush në aja që të që kuj hapë të dargëndimjen, jo, s'ka argument sënë, s'ka argument sënë, direkt, po ka argument se duhet me pyte ata që di për a që nuk din, ata që di në kam po këtë kombinim në bas të eksperimentim, në bas të përvojës edhe ka konstatu se që kuj i laq ka përbërjen, i cili kur hynë të rupë njeri e bëdë këndikim, e këndikim e përshëndimin ka që av Edhe kjo është argumentim. Apo kur ka, kur ka mbulesë, fetare ose ka mbulesë shkencore edhe të provuave njerëzore. Allë, këto dyja duhet të pas paraqishen. Medhet e tjera që nuk janë shtruar në kën, në këtë verifikim janë problematika. Janë problematika. Pastaj ky problem a është vetëm niveli të ndaluarës Moment ky problem i përdorimit të mjeteve të paligjtimuara në nëngridë deri në nivelin e shirkut që për dhe një shirk. po flasim pra për ta. Dhe në, në shirk. Po, më jam të përdorimi çdo sebepi, çdo shkaku, pa ambulesë fetare, pa ambulesë shkencore dhe për uejve njerëzore, realisht të ekspozon rrezikut më ro në katën që po flasim vetë që soj në shirk apo në shërbë qoftë ato i vogël që el, çikë më von, shërbë i vogël çka bën, e dridhin, e lëndon shumë, ai i maldi e rrezon krejt. Prandaj nga ato që mjetet që njerëzit i përdorin sot janë të shumta. Janë shumë ta, ta njerëzit i përdorin sot për shkak nga mjetet e ndeshme për me sillni të mirë ose me larguni të keq. Për shkak të ndozr njerëzit Kër janë në halë, tash, i përgjigjen gjithë, gjithë kësila. Kumëni që i mirë është të përëmë. Më kanë thonë me një venë që i bon, bënë kjo punë. Kjo punë, që kështë më kanë thonë e këmëni? Apo nëse muslimani kemi këtë punë shumitë regulluara, ka standarde, ka kriterë, ka regulla, ose feja ka leqitimu, ose shkete se ka konstatu, me, me, me, me, me, me, në më thonë me, me e, konstatimit të sakta të pranuara në qarqet e shkencetarë e, e, e kështë më rratë puk por nëse sërqe ashtë nuk më nga me leju që timina objekt i eksperimentimit njerëze provoja, vëlla kështë e po të bënë hajra ose kjo kështë e vënë kësa një të kam provoja me të u da edhe në fund dëmi ka qinë me më mësë e sa do bija përë Pashëmozoza në sajm tash në disa seri praktikave, disa disa nga mi prësako shumë këtu. Borisen nga këto seri praktikave mi përmen përshëmbull njerëzit e përdorin e kimi po nga një synë ne kulturë. Ishni kimi po e përdorin, më u mbrojt nga sherrë, e vendosin kerr, e vendosin shpe apo ose për shkak të po epidikun ku vendosin potkoni kalet apo ton se ku dosh kë, vron pi sy është apo Skoboz, Skoboz, as kobos fetore e as kobos kencurove. Skoboz, ose për shemb me lidh një peri në dorë ose rrugë të caktuara që mbrojnë pimsyshit, mbrojnë pitkies, për shemb, a, ose për shemb, për shemb që ë me pas jetën e ngurtur, dy bashortsat në fillim me hongër ka i lugë mjalt, për shemb, ose tira forma të thjeshta që skoboz këapo. Ky et apo është nuk ndërtohet mejal të hungër, po në mirkuptim, në përshtatshmëri, në një rregull apo. Prandaj këto embesi ti që radhës është e vështirë jetën. E bën njëri që më bume më morën me prime që radhës janë të kotas, luksin dobi, a përkundazi e ekspozojnë shumë të këqija, thonë. Ose për shembull, për shembull njerëzit paguajnë, fatkeqësisht bëjnë bën pasojë edhe edhe edhe objekt të manipulimit organizmi atrapaus të duhurm çikëç për dorën do të shkruaj Himalia do të shkruaj Nuska dëshmëkë këtu mora dhe sa parë ne marrin për shembull kjo është për këtë kjo është për ton fundsko kurrë veç e bën para atje kurrë forrë zonë skapë ndonëse në duhet të them do vazo po me konta ku dashur njerëzë tam Allahu xhellahu ala për çdo sjikë kasbit i laj ka dhon përgjigje do të më turkin deri në durr do du më turin deri në durr apo ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu min da'in dhe wanzel lahu dawa çdo smundje dhe problem që Allah e ka zbrit në tokë ja ka zbrit edhe shërimin dhe ilaçin ekzistona ekziston po o ka thon pikë pas mali me humen alime humen alime veh jahi lahu men jehila e diti kush e diti pse ai e niku e ai me pa dia që me pa dia pse por shkaq se skaturkit në derën e duhura Nuk ka të rritë në dendurë. Në të shepam njëri nga mashtrujës e kësaj në tyre, për shamu që u denua sa so parë në kishë marë, sa so konfiskimi, ku e nga të parë? Pej, halëve të njerëzve, nuk e i mashtru me ku e dy në që farëformat, sakturat, dëshme të veprime që nuk kanë bazë, kur farë bazës ka opsolitesht atë. Në nëjë, besimtari, nuk le janë, që në që farën të halë dhe që është, të jetë objekt i manipulim të jetë objekt i eksperimentimet, jo Allah, por të këtë në din e duar, që ko Allah u që ka thotë, fesalu ahle dhikri, inkuntum la ta'lemun, kjo regull njetën tonë, kjo regull për jetën rëzën, kjo ajat është regull i jetës, Allah u që ka thotë, pëtë një ata që din, për atë që nuk dini, a i që din, ku e dim që din, e dim se, firën dhe shka ja fa, Ajo thirrën në fitë zotet, aj dend për shkak se fezaut, ama thit argumente John Hammondia. Ose thirrën në në një rit e tij që i ka skencor apo. Thirrën për shkakun diplomën që ka në rit e tij në zbulimet po. ma e këtyre rradha. Koma trapazt, e ndërrim që ke përdorën hallë njerëz zon, çka thirrën? Thirrën besytni, në interes dë vetën thirrën. Ai nuk duhet me luqë të vozr me ekspozovën rreziqet ndëshme që na rrezikojnë fitën tonë. Na rrezikojnë na rrezikojnë pasuritë tonë. Shënditin shum në shumë të ndëpastë, veprimet e të ndaluar. A e di çfarë kjo? Ka forma të ndryshme të shumë të të të manifestimit dietën e përditshme të, të njerëzve. Njetën e përditshme të njerëzve. Manifestohet për mes. Kësaj për mes asaj, e tjera dëshë shamë ngajta janë të shumtë. Shamë ngajta ju janë të janë të shumtë. Andaj nuk duhet të bëo po njëri viktimë besytnive, por duhet të jetë suçil. Nëse Allahu Gjellewana kam suha që timi Suqenë dhe mendë shumë E të kujdeshëm në veprimet dhe në Sjellit tonë Qëfar të pejga mirë i sasën për të qështje? Këtë qëtje ka diri tash po, E thash se Qështu e thët feja Mirë Qëka thëtë pejga mirë i sasën për këtë bunë? A është më në më në më në si që ka thunë më në më në të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kusht lidh, gjerat tila, nuska, hajmalia, kushtu më radhë, kusht lidh, që allo mi a plëcu një kërkes, nuk i plëcu të ajo kurë. Shukar pejganë në kanë, si plëcu të kurë ajo. Nga që se kësë gëtë rrugë në durë, nuk o rrugë e durë, nuk o rrugë e huqër, e ga borë. Madhja një njeri, edhe në kodë pejganë në kanë pasë, besutni, pa i ka primësu fërëdhimeshtë, Jo katrik vetë njerëzave më zgabem, jeni edukuar të mësua. Ndodh t'i lajmë me deportuan mes njerëzve, ka s'njerëz janë në hall edhe kërkojnë, e në kërkim sikur se se ka mund t'ahuqet. Për këtë janë njerëz të dijes, janë uslime që duhet këto punë të shkaruar edhe janë të mësuar që mos po gabime të tjera. Pastaj e ka popë beso në njëri që ndonë të ikste pas një 5 litra. Pse e ka bërë këtë? Ka thonë me mbrurit nga smundjet. Nuk është një pai i hutur nga smundja, po no? Smundetun duke fosu imunitetin duke ruhet nga verusat duke larguaj sikas mundo por me ta jam e ardha ndruhet pesmues nere ai ka von pega mas me heqe nga se se vdes ajo ndorën tone vërtet e kemi pshu te gzo te çelë ajo se da sa ajo ndorën tone çte lashat çka i thosha allah pse e ke lidhën dor por mund mbrojt Për kush s'ka thon Për kush s'ka thon mbrojt tfiloni po kush e filoni a është dietar a është mjek është shkencëtar, është i ditur kush ajo vjen. Jo, një koeksijë ti, më ka pa thonë për. apo. Sa shteta me koeksijë me njerëzë komunilë, thjesht. Prandaj na duhet të më të kujdesim ç'a jetën tonë ta ndërtojmë në bazën e argumenteve të qarta, bazës së shëndosh të fakteve që vijnë nga feja jonë, nga dash spola jonë, por edhe nga ligjet e Allahut natyrore që i ka vendosur Allahu xhallahu ala, kam ndotur që njerëzo mi zbulu dhe më i kthyen dobitë të njerëzve. Kërë është taj që kërkuat për e neve, edhe gjithë po me së qëllësi dhe vëdije me vëpruafë. Elham na kiko me e pyyt, gjithë aspekt, të në të gjithë sebebë, që do me e përdor, gjithë shkat, që do me e përdor, për marit një sukses saktum, qoft e mirë e të saktuar, apo largim nga keqës saktuar, të në të vazhdimish me e, me e leqtivu, anë regullë që ka banë që shtë mjë a bo, por jo me bo, objekte eksperimentit, edhe edhe të të tjerë po të të vetës, të vetës së tij. Allahu xhallehu na ruajt nga çdo e keqje, na mbrojtë Allahu nga çdo e ligë, çdo smunë, çdo vështësi. Allah na i lehtësoft rrugët me arrit atë që është mirë, dë një, e mirë, suksesi në ndonjë, e Allahu na mbrojtë nga veprimet që realisht më tepër na dëmtojnë se sa që mund të sjellin dobi. Na ruajtë Allah nga mashtruesat, ndoshëm, nga matrapazat që nuk na kursin as në hallet tona asë në vërtësit të nuk në kursin për përfitu për, për intereset e të të një personale, Allah në rrujnë nga e keqe e njërët e të tila. Ka që për këtë pjesë, ka akua e zanit, Zotish për vleft, Ostalëllamallamohummedin, Ola alihi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, Oshahvi, O